Sámsonról Sámsonról éppen csak Dávidhoz és a vele kapcsolatban leírtakkal összefüggésben szólnék röviden. Izraelnek ez a bírája kevéssel Dávid előtt élt. A királyságot megelőző bírák korának, Kánaán elfoglalása és Szaulnak, Izrael első királyának felkenése közötti, körülbelül Krisztus előtt 1400 és 1050 közötti időszak, volt az egyik legmeghatározóbb, de mindenképpen a legismertebb személye. Sámsonról szinte mindenki hallott. Ember feletti erejéről volt híres ez az ember, aki Isten választottja volt már ugyancsak anyjam méhétől kezdve. Teljes élet története, legalábbis amennyit abból a kánon alapján megismerhettünk, témánk szempontjából most kevéssé érdekes, ezért ezt itt nem részletezem, elolvashatod a megfelelő írásból, bírák könyve 13-tól 16-. -ig. Amiért őt mégis említem, az a nézetem szerint igen csak korrekcióra szoruló általánosan ismert történetének logikai szempontból való felülvizsgálatára való késztetésem. Itt ugye ismét csak arról van szó, hogy az igét értelmes ember módjára, egyfajta egészséges kritikai szemlélettel, elemző módon gondolkodva, vagy pedig vakhittel, bányaló módjára szemléljük -e. Sámsonról tehát annyit tudunk, hogy szentként született már anyja méhétől fogva Isten rendelése szerint. Anyja, amíg várandós volt vele, nem evett és nem ivott semmi tisztátalant és később maga a gyermek is így cselekedett. Isten emberfeletti erővel ajándékozta meg, amit Sámson derekasan ki is használt különféle lények rendszeres agyonverése által. Ezt természetesen Isten jóváhagyásával és szándéka szerint tette, ami nyilvánvalóan jogos és szükséges volt, hiszen, amit Isten rendel, az úgy igaz és tökéletes. Jól látszik az ő történetének kapcsán is az Isten által történő előre elrendelése a dolgoknak, hiszen Sámson egész élete, minden cselekedete és gondolata végül abba az egyetlen pontba vezetett, amikor a filiszteusokat gyakorlatilag lefejezte azzal, hogy egyetlen cselekedettel több mint három ezer embert, közöttük rengeteg fejedelmet és azok hozzátartozóit megölt önmagával egyetemben, lásd bírák 16-30 címét. És mondta Sámson, Hajjon meg lelkem a filiszteusokkal együtt. Neki hajolt erővel és ledölt a háza fejedelmekre és az egész népre, mely benne volt. És számosabbak voltak a halottak, kiket megölt halálában, mint a kiket megölt életében. De ne a történet végével kezdjük. Ugye a zsidók kánaáni bevonulása konkrétan arról szólt, hogy a bevonuló hébereknek Isten rendelése szerint meg kellett, volna, Tisztítania ezt a földet az addig ott lakó, javarésztóriás népektől. Bírák egy tíz. És elment Júda a Hebronban lakó kananeus ellen, Híbrön neve az előtt Kirjátarba volt, és megverték séseit, Adhimánt és halmáit. Ez utóbbi három anákfiról már esett szó korábban is. Pontosan lehet tudni róluk, hogy anákfiak, azaz óriások voltak. Bírák egy húsz. És Kálebnek adták Hebront, amint meghagyta volt Mózes, és kiűzi onnan anák három fiát. A bírák korát tehát leginkább a helyi, óriás népekkel és a filiszteusokkal, tengeri népekkel való állandó csatározások jellemezték. Ám Isten parancsát nem hajtották végre tökéletesen, azaz a Földet nem tisztították meg úgy, ahogyan Isten elrendelte számukra, hanem hagytak maradékokat, akiket először adófizető alatvalókká tettek, majd mind fizikailag, mind kulturálisan elkeveredtek velük. Fejezetünk szempontjából ez azért érdekes, mert itt történik meg az a génkeveredés, amely később akkora szórást okozott az emberek külsejét illetően. Bírák 21 Károli de a Jebuzeust, Jeruzsálemnek lakóját nem műzték el a Benyámin fiai, és ezért lakik a Jebuzeus a benyámin fiaival Jeruzsálemben még máig is. Bírák egy 27-től 36-ig. És nem műzte el Manassé a lakosokat sem Bécéámból és annak mezővárosaiból, sem Taanakból és mezővárosaiból, sem Durból és mezővárosaiból, sem Aébleámnak és mezővárosainak lakosait, sem Megiddónak és mezővárosainak lakosait. És a Kananeusnak tetszett ott lakni azon a földön. És mikor Izrael megerősödött, adó fizetőjévé tette a Kananeust. De elűzni nem űzte el. És Efraim sem űzte ki a Kananeust, aki Gézerben lakott. Hanem a Kananeus ott lakott közöttük Gézerben. Zebjölön sem űzte el sem Kitron lakosait, sem Nahalolnak lakóit, hanem közöttük lakozott a Kananeus, és adó fizetőik kélettek. Aser sem űzte el sem Akkó, sem Szájdön, sem Akláb, sem agzib, sem Helba, sem Afik, sem rehoblakóit. És ott lakott Aser a kananeusok, a föld lakói között, mert nem űzte el őket. Naftali sem űzte el sem Bétsemes lakosait, sem Bétanat lakóit, hanem ott lakott a kananeusok, a föld lakói között, és Bétsemes és Bétanat lakói adófizetői lettek. Az emoreusok pedig felszorították a Dán fiait a hegységbe, mert nem engedték meg, hogy lejöjjenek a völgybe. És az emoreusoknak tetszett ott lakni a Hérez hegységen, a és Szalbinban. De mikor a József házának kezerályok nehezedett, adófizetők kélettek. Az emoreusok határa pedig az Akrabbin hágójától és Sélától fölfelé volt. Most bírák 3-5-től 7-ig. Így az Izrael fiai a kananeusok. Hitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Hivveusok és Jebuzeusok között laktak, és azok leányait vették magoknak feleségül, a saját leányaikat pedig odaadták azok fiainak, és szolgálák azoknak isteneit. És gonoszul cselekedtek az Izrael fiai az úr szemei előtt, és elfelejtkezének az úrról, az ő istenökről, és a baáloknak és a seráknak szolgáltak. Józsui 110 esztendős korában bekövetkezett halála után tehát így állt a helyzet a festői kánaámban. Az egészen egyértelmű számomra, hogy mindez Isten akarata szerint alakult, hiszen mint már számos esetben leírtam ezt az igazságot, az egyetlen élő teremtő Isten akarata ellenére az ő teremtésében nem történhet semmi. Ez nyilvánvaló. Nem, mintha komoly szükségét érezném, de azért illeszünk be ide is egy ezt megerősítő igét ebből a korból. Bírák 3.12 és 13. De az Izrael fiai ismét gonoszul cselekedének az úr szemei előtt, és megerősítette az úr Eglont, Moab királyát Izrael ellen, azért, mert gonoszul cselekedtek az úrnak szemei előtt. Ez magához gyűjtötte Ammonnak és Amáleknek fiait, és elment, és megverte Izraelt, és elfoglalták a pálmák városát. Látható tehát, hogy az úr beavatkozása és segítsége nélkül, csak úgy az emberi elhatározásokán semmi sem történhetett a földön abban az időben, sem. Egy egészségesen gondolkodó emberben felmerülhet az a kérdés, hogy mi értelme van annak, mi szerint Isten kiad egy utasítást, majd ezzel ellentétes cselekedetekre vezeti azokat, akiket előzőleg utasított. De nem elég, hogy ezeket a szerencsétleneket a saját utasításaival ellentétes cselekedetekre sarkalja, hanem azok véghezvitele okán még meg is bünteti őket. Logikus kérdés, ha egyáltalán felmerült benned. Én azért megválaszolom. Ugye, most azt hagyjuk, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek. Bár ez igaz, de ez a papok válasza is akkor, amikor nincs részükről válasz. Én azonban azt mondtam válaszolok. Az tehát itt a helyzet, hogy mint oly sokszor elmondtam, ez a világ nem az a világ, ahol a dolgok eldőlnek. Itt már minden egy fix forgatókönyv alapján zajlik. Itt már minden egy gondosan megszerkesztett mű, egy dráma része, amelyet kizárólag Isten rendez és vezényel. Isten az író, a rendező és a karmester is ebben a darabban. És. Amikor tehát itt azt mondja Isten, hogy ezt és ezt kell tenni, akkor azt mondja, hogy mit kellett volna tenni. Ám az, hogy az embereket, a nem választottakat, ezzel merőben ellenkezőleg vezeti, a sátánnak adva őket, az már egy okozat. Itt nincs már szabad akarat, ám a futását mindenkinek meg kell futnia. Ez a válasz. És itt megint visszatérünk Sámsonhoz, aki tehát jelen ismereteink szerint egy hozzánk hasonló ember volt, csupán a haja és ereje volt lényegesen nagyobb a miénknél. Mielőtt ezt az állítást alaposabban megvizsgálnánk, hadd hívjam fel a figyelmed ismét egy Károli csúsztatásra, amely lehet hogy nem szándékos, mégis nagyban módosítja a leírt jelenetbéli helyzetet például azzal szemben, amelyet a zsidó írástár elénk. Bírák 14.4-6-ig Károli. Az ő atya és anyja pedig nem tudják velő, hogy ez az úrtól van, hogy ő alkalmatosságot keres a filiszteusok ellen, mert abban az időben a filiszteusok uralkodtak Izrael felett. És lömönt az ő atyával és anyjával Timnátba, és mikor Timnátnak szőlőhegyéhez értek, íme egy oroszlánkölyök jött tordítva elébe. És felindítá őt az úrnak lelke, és úgy ketté szakasztá azt, mint ahogyan ketté szakaszt a gödöje. Pedig semmi sem volt kezében. De atyának és anyjának nem mondta el, amit cselekedett. A 14.4-et csak azért idéztem itt, mert ismét csak jól bemutatja a világrendjét. Az ember az úr akarata szerint cselekszik valamit, amiről egyébként senkinek, még önmagának sem, fogalma sincs. Ez a helyzet ma is. Ami a csúsztatást illeti, az a következő 14-5 versben lelhető fel, ahol azt olvassuk, hogy a békésen bandukoló Sámson elé, egy oroszlán áll miközben ordít, erre Sámson felgerjed és kettétépi az állatot. Ennek mi értelme van? Kettétépni egy oroszlán kölyköt. Esetleg odébrúgom, ha nagyon idegesít, de kettét épni. Ennek semmi értelme. De nézzük a dolgot részleteiben. Nem tudom, hallottál le már Oroszlánkölyköt ordítani? Én igen. Elmondhatom ezzel kapcsolatban, hogy az sokkal inkább nyekergésnek hat, mint sem ordításnak. Az ordítás a kifejlett oroszlán képessége, amelyet valóban elég meggyőzően képes produkálni egy ilyen állat. Mi történik ezután? Sámson felindul, elkapja az állatot és kettét épi, mint egy kis kecskét. Nos, egy mai ember puszta kézzel mondjuk egy kis kecskét sem könnyen, sehogy sem, tudna széttépni, nemhogy egy oroszlánt, de ez most lényegtelen, hiszen az úr segítette mutatvány elvégzésében Sámsonnak. Miért érdekes az oroszlánkölyök verzió azzal együtt, hogy még úgy is ember feletti a teljesítmény? Azért, mert ha kiderülne, hogy ez bizony nem kölyök, hanem egy kifejlett állat volt, amely valóban képes ordítani, akkor néhányan talán már elkezdenének gondolkodni a dolgon. Mert mi van, ha ez tényleg egy kifejlett oroszlán volt, olyan. Amiért például Nimrod hóna alatt is megfigyelhettünk. Lásd a vakvilág című írás kép mellékletében. Akkor az van, hogy el kell gondolkodnunk a fizikai realitásokon. Legyen bármilyen erős is egy mai méretű ember, egy-két méteres, két-két és fél más állatot egyáltalán úgy megragadni két, puszta, kézzel, miközben az nyilván erősen tiltakozik az inzultálás ellen, hogy a ketté szakításához szükséges fogást felvegye rajta, ez egészen egyszerűen fizikailag megvalósíthatatlan. Lehetetlen. Az oroszlán eleve nagyobb, mint a mai ember. Képzeld el a jelenetet. Tökéletesen életszerűtlen függetlenül attól, hogy emberünk milyen erőben van. De nézzük csak meg ismét, mit írtak erről a zsidók. Bírák 14, 5 és 6 mit. Erre lönönt Sámson az atyával és anyával timnába. S midőn eljutottak a timnai szőlőkig, íme egy fiatal oroszlán ordítva élő elejébe. Akkor reászökött az örökké való szelleme, és szétszakította, amint szétszakítanak egy gödöjét, és semmi nem volt a kezében. De nem mondta el atyának és anyjának azt, amit cselekedett. Him. Így már meglehetősen más a helyzet. Valaki, de mondjuk ki. A revide Károli, és hazudik megint. Masszatól csúsztat. Mint fejjebb, Dávid eseténél is. Egy oroszlán kölyök és egy fiatal oroszlán között mondjuk könnyedén lehet úgy 150 kg és másfél méter súly és hoz különbség is ugyebár. Nem mindegy. De mint írtam már, az egész írást nem lehet átírni, meghamisítani, ezért a Károli is újfent elárulja magát, bírák 14,89 8 Károli. Mikor pedig egy néhány nappal azután visszatért, hogy őt hazavigye, lekerült, hogy megnézze az oroszlánnak holtestét, hát íme egy rancs méh volt az oroszlánnak tetemében, és méz. És kiszedte azt markaiba, és amint mintment mendegélt, eszegetett belőle, és mikor hazaért atyához és anyához, adott abból nékik is, és azok is ettek. De nem mondta meg nékik, hogy az oroszlán holteteméből vette ki a mézet. Milyen érdekes, hogy itt már nincs is akkora jelentősége annak, hogy az az oroszlán csak egy kölyök volt. Itt már a Károli is megelégszik néhány soron belül háromszor is az oroszlán meghatározással. Száz szónak is egy a vége, amennyiben ez az oroszlán egy, bár fiatal, de kifejlett példány volt, akkor fizikailag lehetetlen, hogy egy akár két méteres ember úgy képes legyen megfogni azt, hogy ketté éphesse. Ennél jóval nagyobb embernek kellett lennie Sámsonnak ehhez. Nem feltétlenül akkorának, mint Nimrodnak, de a mai embernél sokkal nagyobbnak. Még egy szót a fiatal és a kölyök összevetéssel kapcsolatban. Ugye ma egy mondjuk húsz éves fiatal ember éppen akkora, mint egy negyven éves, élete tejében és erejének legjavában járó ember. Ezért ne tévesszen meg az oroszlán kapcsán az, hogy itt valóban egy fiatal állatról volt szó. De nézzük a továbbiakat. Egy alkalommal sámson egy szamárál kapott csal agyonvert ezer embert. Ezen sokan átcsiklanak. Jó-jó, agyonvert ezer embert. De ha ezt elképzeljük, akkor ismét csak elég meghökkentő képtárul elénk. Ezer ember, akik valószínűleg nem mai kisnyugdíjasok, vagy homokozó gyerekek, hanem meglett, hadakozáshoz szokott férfiak. És ebből van itt ezer, akiket Sámson konkrétan ver, majd tovább áll a tethelyről. Ez az ezer férfi nyilván nem csak úgy sorba állt és várta a véget, hanem megpróbált védekezni, esetleg ellentámadni, erről semmit sem tudunk, de nyilván nem csak áldogáltak, mint a baromavágó vágó hílon. Sámson mégis agyonvert ezret ezekből. Hogyan? Ha mondjuk közel egyforma méretűek voltak Sámson és az áldozatok, akkor ez ismét csak a lehetetlen kategóriát súrolja még akkor is, ha Isten segítette őt ebben a vállalkozásában. Képzelj el egy nehéz zsúlyú boxolót, mondjuk a klicskót. Két méteres az ember és jó izmos. És most képzeld el, hogy körülállja őt ezer másik klicskó, akik mind meg akarják ölni ezt az egyet. Szerinted? Kérdezem. Még úgy is komoly teljesítmény ez, ha az ezer ember csupán a derekáig ért Sámsonnak, de menjünk tovább. Sámson egy alkalommal elment Gázába egy parázna asszonyházába. A városbéliek ezt észlelvén lesni kezdték, hogy amikor megvirrad, majd jól megöljék őt. Ám Sámson éjfélkor felébredt, majd, valamiért, gondolt egyet és arra jutva, hogy volt ott már eleget, megindult a városból kifelé. Ám, hogy ne üres kézzel távozzon, kiszakította a városkapukat vasalatos túl, félfás túl, és unalmában felballagott a vállán ezekkel a közeli hegy tetejére. Bírák 16 től 3 károli szerint. És elment Sámson gázába, és meglátott ott egy parázna asszonyt, és bement hozzá. A gázabelieknek pedig mikor megmondották mondván Idejött Sámson. Körülvevék őt, és leselkedének ő utána egész éjszakán át a város kapujában, és hallgatóztak egész éjjel, és azt mondták, reggel, ha világos lesz, megöljük őt. És alu végsámson éjfélig. Éjfélkor pedig felkelt, és megfogván a város kapujának szárnyait, a kapu félfákkal és az ávárokkal együtt kiszakította azokat, és vállaira vette, és felvitte a hegy tetejére, mely Hebronnal szemben fekszik. Érdekes. Miért érzem azt, hogy ez a történet? Valahogy nem kerek. Itt ismét csak olyan érzésem van, mint és Zsó eseténél, amikor a Biblia alapján nem tudni, hogy mitől esik be öccséhez holtra váltani és teljesen kimerülten akkor, amikor eladja az első szülötség jogát Jákobnak. Ugye erre a választ ma kizárólag az idézőjelben apokrif minősítésű jásár könyvéből ismerhetjük meg. De visszatérve jelenetünkhöz, az írás mintha nem szolgálna teljes magyarázattal a történtekre. Annyit tudunk, hogy Sámson éjfélkor egyszer csak gondol egyet, és kimegy a városból, de visz némi szuvenírt is magával. Csak úgy. Ám ez most tárgyunk lényegét tekintve nem is annyira fontos, mint inkább az a részlet, amelyet viszont pontosan megismerhetünk a történetből. Felmerül a kérdés, mekkora lehetett gáz a város kapuja. Nem hinném, hogy kicsi. Azt sem hinném, hogy mondjuk akkora, mint egy pajta ajtaja. Ez bizony egy város városkapu volt vasalattal. Sámsonunk meggondolt egyet, kitépte azokat a helyükről tokostul, és a vállaira véve szerzeményét elbandukott velük megsemálva egészen a kirjátarba, híbrőn, településével szemben fekvő hegy tetejéig. Gondolta, na innen vigyétek vissza ha kellenek. Ismét csak a méretek. Mekkora ember, vál, kell ahhoz, hogy a vállaira vehessen valaki egy-két szárnyú város kaput. Szerintem nagy. Én a magam részéről talán a ajtaját még a vállamra tudnám venni, de a hegyre már nem szívesen botorkálnék fel alatta. De rendben. Maradjunk abban, hogy ez egy kisváros, kis kapuja volt, amelyet egy isten által megerősített kis ember valóban tokostul kiszakíthatott és a kisvállaira véve elcipelhetett. Ám az írás itt még nem ér véget. Hiszen Sámson tarája, a filiszteus Delila sorozatos árulásai után végül ellenségei valóban fogjul ejtik, és megvakítva őt elhurcolják magukhoz. Itt következik az a jelenet, amely újfent csak fejvakarásra kellene késztessen minden értelmesen gondolkodó embert. A filiszteus főrendek tehát nagy lakomára, ünnepre gyűlnek, hogy áldozzanak és hálát adjanak Istenüknek, Dágonnak. Mindezt Sámson fogjú ejtése okán. A buli fő attrakciójának pedig a megkötözött Sámson szánják, akit vakon, láncokkal megkötözve előhúcolnak és beállítanak a templomuk tartó oszlopai közé. Azt írtam, hogy ez az épület egy templom volt, holott az igében a ház szó szerepel. Nos, ezzel kapcsolatban annyit emelnék ki, hogy ugye magára a Jeruzsálemi templomra is számos alkalommal használja az ége a ház kifejezést. Isten háza, házat építs nekem és így tovább. Nyilvánvalónak tűnik továbbá, hogy Dágon tiszteletére nem valakinek a házában gyűltek össze a filiszteusok, hanem egy az Istenüknek szentelt helyen, épületben. Azután ott van az a nem mellékes adat is, hogy ennek a bizonyos háznak a belsejében és tetején összegyűlt több, mint ezer ember. Elég nagy ház lehetett ez a ház. Ezt a gigantikus méretű tetőt pedig oszlopok, nyilván sok és nagy oszlop tartotta, ha ekkora terhet, tömeget elviselt az építmény teteje. Tehát itt tartunk a történetben, amikor ismét csak egy érdekes felfedezésre tehetünk szert az igét olvasva. Bírák 16-29 Károli szerint. És átfogta Sámson a két középső oszlopot, melyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és hozzájuk támaszkodott. Természetesen ennek a versnek az elolvasása után is megnéztem azt, hogy a zsidók miként hozzák eljelenetet. Ezt találtam. Erre átfogta Sámson a középső hét oszlopot, melyeken állt a ház, és rájuk támaszkodott, az egyiket jobbjával, a másikat baljával. Most két vagy hét. Mert ismét csak nem mindegy. Megnéztem a szeptulagintát, abban kettő áll. Fura, hogy a zsidók ezt a számot honnan vették. Mondjuk itt kivételesen a károly igazolja a zsidó írásnak is azon része, mely szerint bár hét oszlopról beszélnek valamiért, amelyekre Sámson támaszkodott, de ezt oly módon tette, hogy az egyikre jobbjával a másikra baljával nehezedett rá. Tehát egyikre és másikra. Ez nálam éppen kettőt tesz ki. Fogadjuk el tehát a két oszlopos verziót helyesnek. Most pedig gondoljuk végig azt, hogy itt mekkora oszlopokról beszélünk, ha egy akkora építmény támaszai ezek, amelyek tetején ezer ember elfér. Bírák 16-27 Károli A ház pedig tele volt férfiakkal és asszonyokkal, és ott voltak a filiszteusok összes fejedelmei, és a tetőzeten közel háromezren, férfiak és asszonyok, a Sámson játékának nézői. Ennek elképzeléséhez keressünk egy ma is ismert ilyen jellegű építményt. Javaslom, hogy most tekintsd meg könyvünk borítóját, amelyen a libanoni Baalbekben megépült egyik pogány templom épületét láthatod. És láthatod e templomnak a majd 20 méteres oszlopainak tövében járkáló hangyaszerű mai embereket is. Nézd meg, mekkora köveken állnak ezek az oszlopok. Nézd meg, hogy mekkora köveket tartanak ezek az oszlopok és, hogy azok milyen magasságban vannak. Ha pedig az ember hangyákat gondolatban felnagyítod a bőkét és félszeresére, mondjuk az emberkék feje felett lévő második vízszintes csíkig, ahol az építőkövek találkoznak egymással, még akkor is gigászinak. Fog tűnni az építmény az emberekhez képest, pedig ez esetben már 5 méteres emberekről beszélünk. Én azt mondom tehát, hogy ezt a templomot talán még ma sem tudnák megépíteni, korabeli technikával bizonyosan nem, nem, hogy abban a korban a mai méretű emberek. Tehát keressünk egy ehhez hasonló épületet amelynek ugyancsak ismerjük a paramétereit. Ugyan jóval kisebb és jóval később, csupán Krisztus előtt szűk fél évezreddel épült meg, de talán a Sámson által elpusztított házhoz inkább hasonlatos lehetett az aténi Akropolis parténónja. Ez az idézőjelben csupán 72x34 méteres építmény a maga hozzávetőleg 2450 négyzetméterével éppen csak elégséges területű ahhoz, hogy igen kényelmetlenül és életveszélyben elférjen rajta 3000 ember. Ha logikusan gondolkodunk, akkor joggal vélhetjük a filiszteusok épületét ennél is nagyobbnak hiszen például milyen tetőzet lehetett az, amelyen keresztül láthattak Sámson megaláztatását szemlélendő de most maradjunk a parténónnál. A 14 méter magas építményt a rövidebb oldalain 8-8, a hosszabb oldalain pedig 17-17 oszlopból, egymástól egyenletes távolságokra álló oszlop sor támogatja. Ez azt jelenti, hogy az oszlopok egymástól való távolsága minden oldalon nagyságrendileg 4 és 4 méter. Ezek az oszlopok tehát márványból készültek és úgy 10 méter magasak. Csak viszonyításképpen a római penszi amelynek homlokzata igen hasonló az aténi parténónéhoz, ugyancsak 8 egymás mellett álló gránitoszlop a 12 méter magas, másfél méter átmérőjű és darabonként 60 tonnát nyom. Nos, ha Sámson két ilyet átölelt, egyet jobbról egyet pedig balról, akkor Sámsonnak legalább 5 métert át kellett térnie kitárt karjaival ahhoz, hogy ezt a mutatványt elvégezhesse. Ugye az oszlopok nem jöttek közelebb egymáshoz azért, mert Isten ember feletti erőt adott Izráele bírájának. A Biblia által leírt képlet tehát az, hogy áll egy ember egy gigászi oszlopsor között. Ezen oszlopok minimum 40 tonnát nyomnak darabonként. Emberünk pedig ebből kettőt, egyet jobbal egyet bállalát ölel és beroppantja azokat, aminek következtében az egész épület összedől maga alá temetve a benne és rajta összegyűlt sokaságot. Ahhoz, hogy erre egyetlen ember anatómiailag képes legyen, legalább 4 méteresnek kell lennie, és akkor még nem beszéltünk a szükséges erő meglétéről, bár erről tudjuk, hogy azt valóban Isten adta Sámsonnak. Tehát az emberi anatómia, én 190 cm magas vagyok és jó hosszú karjaim vannak, de éppen csak képes vagyok teljesen kinyújtott karokkal átfogni két egymástól 180 cm lévő kis oszlopot. Ahhoz, hogy komoly erőt is ki tudjak fejteni, karjaimat legalább kisé még be is kellene valahogy hajlítanom, ami által az átfogott távolság természetszerűleg csökken, hiszen teljesen egyenes karokkal elég nehéz megindítani egy ilyen műveletet. Az arányokat tekintve tehát, ha 190 cm magas ember ekkora, 180 cm, Távolságot képes átölelni, akkor egy ennek a duplájára nőtt, 380 cm-es ember ennek is éppen a dupláját tudná, azaz 360 cm-t lenne képes áthidalni karjaival. Ám Sámson esetében legalább 4 és 4/4 méterről beszélünk. Ezért mondtam tehát, hogy minimum 4, de inkább 5, méteresnek kellett lennie Sámsonnak ahhoz, hogy a Biblia által leírt mutatványt megvalósíthassa. Ha megpróbálunk egy kicsit finomítani azon, amit az ége ír, hiszen ott az szerepel, hogy átfogta, de mi ez alatt nem azt értjük, hogy átfogta, hanem azt, hogy mondjuk csak szétnyomta ezeket, akkor is át kellett sámsonnak a karjaival hidani a minimum 4 méternyi távot és még onnan szét is kellett volna tolnia az oszlopokat. Egy szó mint száz, a mai méretű ember anatómiai adottságaival, ez hogyan sem sikerülhetett volna neki. Hát erről beszélek. Ám ahhoz, hogy az ember ilyesmikre rádöbbenjen, elengedhetetlenül fontos az, hogy elemző módon gondolkodjon. Nem elég beérnie azzal, amit elé tól a sok hazugölcs. De van még egy dolog. Ha valaki ért az építészethez mint ahogyan én nem, az nyilván képes felmérni azt, hogy egy ilyen építmény összedöntéséhez vajon elége kettő darab oszlop beroppantása. Vagy inkább valóban hét kellene ehhez, ahogyan a zsidó írás mondja. Nézd csak meg ismét könyvünk borítójának fotóját. Láthatod a mai átlagos méretű embereket. Most képzeld el ezeket ismét úgy két és félszeres magassággal. Sima ügy nem igaz. Még úgy is nagyon kényelmesen elférnének és az épület még úgy is hatalmas lenne hozzájuk képest. Sőt. Ezzel a mérettel sokkal életszerűbb is lenne az arányuk az épületéhez képest. Egy 5 méteres ember valóban elefánt erejű lehetett. Az emberek pedig akkor is sokan voltak. Így születhettek meg olyan megalitikus építmények, amelyek a mai ember szemében megmagyarázhatatlannak tűnnek, vagy olyan elképesztő butaságokat találnak ki velük kapcsolatban, mint amit például az egyiptomi piramisok kapcsán tanítanak az iskolákban. Gyermekeinknek Nos, ezek az épületek még ma is állnak örök mementójaként egy letűnt világ letűnt embereinek. Bírák 16-23-30-ig Károli szerint. És mikor a filiszteusok fejedelmei összegyűltek, hogy az ő istenüknek, dágonnak nagy áldozatot áldozzanak, és hogy örvendezzenek, mondának, kezünkbe adta a mi istenünk sámsont, a mi ellenségünket. És mikor látta őt a nép, dícsérték az ő istenöket, mert mondának kezünkbe adta a mi istenünk a mi ellenségünket, földünk pusztítóját, és aki sokakat megölt mi közülünk. Lőn pedig, hogy mikor megvidámult az ő szívök, mondának, hívjátok Sámsont, hadd játszék előttünk. És előhívák Sámsont a fogházból, és játszék ő előttük, és az oszlopok közé állították őt.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 Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és Mándő, Uram, Isten emlékezzél meg, kérlek, én rólam, és erősíts meg engemet, csak még ez egyszer, óhő Isten! Hadd egyszer bosszút a filiszteusokon két szemem világáért és átfogta Sámson a két középső oszlopot, melyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és hozzájog támaszkodott. És Mándő Sámson, hadd vesszek el én is a filiszteusokkal. És nagy erővel megrándította az oszlopokat, és rászakadta háza fejedelmekre és az egész népre, mely abban volt, úgyhogy többet megölt halálával, mint amennyit megölt életében.